Гола постава налита молодим свинцем, таким виглядав Юрко Кириченко в очах школярів, котрі тихо сиділи на довгій дерев'яній лаві під стіною спортивного залу. Всі вони із захопленням спостерігали, як ритмічно, легко, ніби жартома віджимається від підлоги їхній тренер. «Ей, атлете!» Голос пролунав, здавалося, з-під самої стелі. Одначе той, хто гукав, стояв у дверях. По той бік спортзалу. Юрко поглянув туди і упізнав Миколу Трохимовича. А врешті просто Миколу. Бо інколи й сам, незважаючи, що той доводиться йому рідним братом, чомусь переходив на оте Трохимовичу. Зеркнув і забрав із-під себе одну руку. Тепер віджимався лише правицею, від чого жили на спині заграли пульсуючими набубнявілими звивинами. Здавалося, нічого не змінилося, тільки багрянець на потилиці промовляв про неабияке фізичне напруження. – Та бачу вже, бачу! – весело звався Микола. – Ходи сюди, є для тебе робота! – Юрко звівся на ноги. З ніякого поглянув на дітей, ті ж бо очекали, а брат уже крокував до нього. «Ти мені зараз нагадуєш молодого дурнуватого бичка, якого вже пора прив'язувати ланцюгами, тішився Микола Трохимович. «Пригадуєш, як я колись утікав від такого биця навколо хліва? А потім дядько Іван закував клятого, і ти хотів його осідлати, а ми відмовляли. Юрко й собі усміхнувся. Невдача з Бугаєм тоді спонукала його видертися на спину старому Цапові, який, за висловом тітки Олени, ревів дивними голосами і не хотів рушати з місця. Микола тягнув його за налигача, а Юрко човб своїми гострими п'ятими поміж ребра та проїхати так і не вдалося. З веденюкам так, братів у хвилини доброго настрою величала тітка, тоді добряче дісталося, бо Юркова одіж, здавалося, навіки просякла важким козлячим духом. І ті чи не прання довго не могло цьому зарадити. Що там у тебе? Знову до архіву? запитав, потиснувши братові руку. Спочатку до архіву, а потім. Треба буде поговорити з одним типом. упівголоса відповів Микола, а й виразно поглянув туди, де сиділи, перешептуючись між собою дітлахи. Зараз відпросишся, добре? Ну, скажи їм щось. Ну, хай потренуються чи що. Дай діткам завдання яке-небудь. Зачекай мене на подвір'ї. Промовив Юрко й повільно рушив до своїх вихованців. Сонце стояло десь над замком Любарта. Микола Трохимович походжав тротуаром і розглядав приміщення спортшколи. А коли Юрко, одягнутий у новенький спортивний костюм, випірнув із дверей, мовив трохи легковажно, аби розвіяти тут дрібку напруження, що ніби зависла між ними в повітрі. Як для колишньої синагоги трохи дивне приміщення, правда ж? Ну, воно ж, мабуть, перебудоване. Миколині Жигулі не хотіли заводитися, та Юрко не міг думати ані про коробку передач, ані про те, що могли б Миколі, власне, вже і Волгу одну з десятка дати для користування. невже це такий клопіт для поважної державної установи? Та ще й такої. А то виділили якогось недобитка з обтріпаними сидіннями та розхлябаними панелями на дверях. Коли авто таки рушило, запитав коротко. «Що шукаємо? Ти можеш мені сказати?» «Сам просився, аби взяв тебе до якогось цікавого діла і сам таки обіцяв не випитувати», – буркнув Микола Трохимович. Але ж я не бачу логіки в цьому коперсанні в паперах. Ми риємося в минулому». Хіба нема чогось теперішнього, сучасного. Ви ж мусите щось відстежувати. Невже зараз перевелися шпигуни, Юрко, є питання, про яке я просто не маю права говорити навіть тобі, заговорив Микола, пригальмовуючи біля сірого чотириповерхового будинку. Але дещо скажу: зачекай, не виході з машини хвильку подумавши, заговорив далі. «Пригадуєш фото часів польської окупації, яке ми з тобою знайшли минулого разу? О, ну, там було багато знімків. Четверо дівчат. Пригадуєш, ти ще говорив, що колись були інші критерії краси. А я з тобою сперечався, пам'ятаєш? А, уже згадав. Так от, усі вони... Вельми цікаві пташечки, які дуже-дуже нас цікавлять. Дві з них іще живі. Це старі люди, які доживають віку.